Då det redan hade blivit kväll, det var förberedelsedag, alltså dagen före sabbaten, kom Josef från Arimataja, en ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike. Han tog mot till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött. Han kallade till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död. När han fick veta det av officeren skänkte han Josef den döda kroppen. Josef köpte linnetyg, tog ner honom och svepte honom i tyget. Han la honom i en grav som var uthuggen i berget och rullade en sten för ingången till graven. Maria från Magdala och Maria, Josefs mor, såg vad han blev lagt.